Hori, asieratikan eta udaletxera jo baino lehen, hau ze elkartetara joge nuen, ba uste dugulako, benetan hiri e, artikulazio sarea e, dela, e, benetan gertutasun gehien daukaten elkarteak didela, eta hobekien espazioa hobekien ezagutzen duten eragilea delako, ez? Eta uh -huh. e, bertan nere emakumeak... Gerturatzeko errespasunan diagoa izango dutelako. Uhum. Eta pues, azkenean, gu, ansiratikan esan dugu, guk mapabat egiten algen nuela, baino etzela mapa erreal bat izango ez. Eta bakoitzak bere hau zoan, edo hibiltzen tenlekuetan e, somatzen duen pertzepzioa benetazko mapa egiten lagunduko digula.